2. Поївши, вони пішли на дитячий майданчик і ввели Гелен в курс справ. Виявилося, що вона така і, як Джордж із Нікі, поз, довела це, перекинувши на дошці кілька шахових фігур, що їх повиставляв там Нікі. І не просто поз, а крутезний поз, сказав Джордж. Дай, ну я спробую. Він примудрився перекинути пішака, чорний король трохи похитався, та й по всьому. Джордж відсунувся і шумно видихнув. «Окей, Гелен, ти перемогла!» Люкс питав, чи вона переймається долею батьків. «Не дуже. Батько в мене алкоголік. Мама з ним розлучилася, коли мені було шість, і вийшла заміж за, хто б міг подумати, ще одного алкоголіка. Тоді, мабуть, вирішила, що як не зможеш їх подужати, то треба єднатися. Що ж, тепер вона теж алкашка. Але я сумую за братом. Як гадаєте, з ним усе гаразд? «А як же?» – без особливої впевненості мовила Айріс, попленталася до батута і стала стрибати. Якби Люк узявся за такі фізичні вправи щойно після їжі, йому б неодмінно зробилося б зле, але Айріс за вечерею майже нічого не їла. «А тепер ще раз по порядку», – сказала Гелен. «Ви не знаєте, навіщо нас тут зібрали, хіба що це якимсь боком стосується наших паранормальних здібностей, з якими навіть конкурс «Америка має талант» не пройдеш». Ми б навіть на малих крутеликів не потрапили, сказав Джордж. З нами проводять усілякі тести, доки ми не побачимо цятки, але ніхто не знає навіщо. Точно, сказала Каліша. Тоді нас переводять на друге місце, задню половину, але що там відбувається, невідомо. Ага, сказав Нікі. А ти в шахи грати вмієш чи тільки фігури перекидаєш? Гелен пропустила його питання повз вуха. А коли роботу зроблено, то нам якимсь фантастичним чином стирають пам'ять і далі ми живемо, поживаємо і добра наживаємо. «Так нам кажуть», – мовив Люк. Гелен поміркувала, тоді сказала, «Схоже на пекло якесь». «Ну», – озвалася Каліша, – «Мабуть, саме тому боженька дав нам винні коктейлі та брауні веселий хлопчисько». З Люка було досить. Скоро він знову розплачеться. Перечуття насувалося, мов грозова хмара. І плакати на людях нормально для Айріс, бо вона ж дівчинка. Але Люк має власне уявлення. Звісно, застаріле, та все одно потужне. Про те, як мають поводитися хлопці. коротко кажучи, як Нікі. Люк повернувся до себе в кімнату, зачинив двері, влігся на ліжко і затулив рукою очі. Потім без жодної очевидної причини пригадав Річі Рокета в сріблястому костюмі космонавта, який танцював так само хвацько, як оце Нікі перед вечерею. І з ним танцювали малі діти, і вони сміялися, мов божевільні, і співали разом мамбу номер 5. Наче з ними ніколи не станеться нічого поганого, наче життя буде сповнене невинних веселощів. І з'явилися сльози, бо Люб був розлючений і переляканий. Але перш за все він скучив за домівкою. До тепер він навіть не розумів, що значить це словосполучення. Але тут був нелітній табір і непохід. Це був кошмар, і Люкові хотілося одного, щоб він скінчився. Йому хотілося прокинутись. А оскільки прокинутися Люк не міг, то поки худорляві груди здригалися від останніх схлипів, він заснув.